Itt a 90.9 Jersey. kedves hallgatók! Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. A stúdióban Horvát Oszkárral, Boros Gáborral, Spuzsér Roberttel az új Star Wars filmről fogunk beszélni. Most már évente megjelenik egy Star Wars a Disney nagyon komolyan kézbe vette a, a, a témát, és azt gondolom, hogy ez alapján most már én, én bevallom, hogy ö, ö, kettőt láttam a háromból, ami azóta, hogy a Disney átvette uh -huh. a ö, formátumot, így megjelent, és azt kell, hogy mondjam, hogy a a George Lucas ö, előzmény trilógiájával való összevetésben azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen rossz, rossz kezekben. Tehát, hogy így nagyon helyes, hogy kivették a Lukásznak a kezéből. Csatlakozom. Mielőtt, még, mielőtt még, még tovább rontott volna a helyzetén. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok a retro. Nagyon-nagyon erős intenzív retro élmény, de vajon a 21. század az nem a 20. századnak a retroja? nem a 20. század újra játszásáról szól. Azokat az élményeket akarják megszerezni nekünk, amiket még a szuperretró 70-es években éltünk át. Hát a van egyféle retró, a szülők retrója az a mínusz 20 év, ugye a harmincas éveidben, meg a 60-as éveidben vagy a legerősebb anyagilag, már ha jól sikerültek a dolgaid. A harmincas éveidben visszasírod a 10 éveidet, meg a 18 éves életkorodat és a gimis felhőtlenséget, amikor még nem kellett szembesülned azzal, hogy hát bizony nyomorult életed lesz. A gyerekek retrója az viszont a mínusz 30 év, a szülők fiatalsága, hiszen előbb fel növünk attól, hogy olyan zenét hallgatunk, mint a a gimiben. A 90-es években a 60-as dolgokat, a 2010-es években a 80-as éveket retrózzuk Tehát ha most fiatalokra akarunk célozni, akkor igenis ez az az évtized, amikor fel kell dolgozni a szárnyas fejvadást, meg, meg rá kell menni a 77-84 közötti Star Wars uh -huh. filmekre. Uh -huh. Én azt hittem, a Star Wars-ról fogunk beszélni. Engem azért hívtatok, mert én, a, én, vagyok a, én vagyok itt a világos oldal, mert én feltétel nélküli Star Wars rajongó vagyok, úgyhogy itt most én leszek a jó Akkor az összes film rohadt jó volt, ami valaha készült? Természetesen, de azzal a megjegyzéssel, hogy nyilván tisztában vagyok az összes hibájával és gyengeségével a Star Warsnak, De, de engem, soha egy sem Dehogy nem, bosszankodtam, ebben igazatok van, de én akkor is szeretem. Hát nekem ez az egész többet ad, mint amennyit bosszankodom miatta. Szerintem, de hajlandó hát. vagyok beszélni a gyengeség. Szerintem műségben. a mélypontja a Star wars az az első epizód. Tehát az a, az a 99 körül kijött epizód van, a Jar Jar binks -el. Utána javítottak, de messze menően a legkorrektebb, számomra az, az, az, az aranyérmes a birodalom visszavág után, az új filmekből, az, az a róg van. Tehát ez a, ez a zsivány egy. Az, amit te, Robi, amit, amit én nem is láttam. Mert Tehát a, a 7-es, szerint... 8-as nézted igen, meg. Igen, Tehát -as -as te nem nézed a, a beszúrt kis mm, spin-off-ot filmet. Igen, Aha. igen, igen, de, de, a, de, a, de a, bocsáss meg, azt gondolod, azt gondolod hogy a, hogy a, a akár a, az erő ébredése, vagy ébredő erő, akár a akkor, a hogyha, címét legalább Az ébredő rá. erő. Okay. Akár, akár a, a, ez a film, az utolsó Jedi. Ez, ezek, a, ezek a filmek jobbak szerinted, mint a New Hope? Nem. Nem, e, ilyen állítás nem hangzott a, el. A Jedi Visszavágnál jobb. A Jedi Visszavágnál A, a Jedi Visszavágnál jobb. Jedi A ja, jó, bocsássá. Az eredeti <gül> három rész után készült összesen hány film? Hat most már? Most tartom, kilencnél. Hat, igen. Azok közül a... Ja, igen. ja bocsánat, igen. Nem, konkrétan, konkrétan a Zsivány 1-es szerintem akár jobb, mint a, mint a New Hope. Igaz hogy, igaz, hogy abba kanyarodik bele, de azt annyira vagány módon teszi, hogy hogy több annál. Igen. Tavaly, amikor megnéztem a zivány 1 úgy jöttem ki a moziból, hogy így visszalényegültem 7-8 évessé, és így újjongtam. Tehát ott a, pont ahogy a vége oda van kanyarintva, az, az, az nagyon bejött. Értelmetlen nekem. a már negyedik tetsz. epizód nélkül, a Zsivány 1 de, de ha, ha meg... Ha meg azt nézed, hogy melyik sikerült jobban, mint film, hát az egyik, az egyik legendát teremtett, az volt az első Star Wars film, és arra épül ez az egész cirkusz. A másik viszont annyira méltó módon csatlakozik be szerintem a, a, az egész sztoriba, hogy letett, mm. letettem a hajamat tényleg. A birodalom visszavág volt egy azért mindenképp a legjobb, tehát hogy ez mindenképpen egy... egy, egy egy más, más ligába uh, léptett a, a, a mítoszt. Látványosabb, a Jedi mítosszal foglalkozik, és nem ö, feltétlenül a, ez az nem happy end epizód. Nem, hát valójában. Valódi, a... Történet, reális a történet, és hogy nem mindig a jó győz. De, ne, de a legfontosabb nem ez. Ne a, legf... a történet? A le... Én mondjuk az apád, levágom a kezet. A, legf... fo... a, a, leg... a legfontosabb ez az, ödi, ez az ödipusz, ez az ödipusz ö, ö, dolog, ami megtörtént. Ugye, ilyen, ilyen nem volt a film történetben soha. Hogy egy filmnek az első része úgy volt világsiker, világ, világra szóló siker, hogy az emberek nem is tudták a poént. Uh -huh. Nem is tudták, nem is tudták. Úgy ültek be a második részre, hogy na hát, talán. Talán, na, uh, vajon talán, mit talán találtak ki felboztulva az elszékek. Igen, az első vajon meg fogja ütni az elsőnek a szintjét. Így ez volt, ez volt a várakozás. És, a, és az, a, a, az a tudás, tehát hogy az, amit megszerzel, tudod, ez az ödipusz konfliktus, hogy így megtudjuk, hogy a Darth védernek valójában a Luke Skywalker, a fia... Most ne figyeljetek! De figyelj, ide. Robi, nem azt <gül> mondtad, hogy a második órában spoilerezünk? Csak? <gül> ez, ez, ez a... ez, ez éve 1977-es rádióműsor második órájában spoilerezünk. Igen. Tehát, hogy... <gül> Értjük jól, hogy ez, ez, volt az a, ez volt az a pillanat, amikor a, a, a, a show, a, a show egy, olyan, egy, egy olyan megszentelt pillanata, amikor az emberek úgy kaptak a fejükhöz, hogy te jó Isten, te jó Isten, tehát hogy arról van szó, hogy eddig még nem is tudtam, hogy mit ünneplek, nem is tudtam, hogy mekkora királysága az, amit én már imádtam. És az volt az ilyen frenetikus élmény, és az ilyen, ilyen utánozhatatlan és megismételhetetlen, és ezért a legnagyobb a, a birodalom visszavág. És milyen helyzetben húzta ezt meg? Ugye én valamikor az önkényes mérvadóban újonktam azon, hogy a trónok harca, ugye HBO, nem fogunk nézettséget nézni, eldöntöttük, hogy ezt a sorozatot leadjuk, mondjuk két évadod biztosan, ezért lehet írni egy olyat, hogy a második évad végéig nem látod újra a White Volkereket, vagy a másokat, nem látsz sárkányt repülni, pedig tudod, hogy ez jön, és kihúzzák kettő éven keresztül, ö, ö, húzzák az agyadat. És a, a Lukázt meg egy teljesen más gazdasági környezetben merte ezt meghúzni. Hát rá is ment mindene, ott a meg is érdemli. De hát aztán végül is jól jött ki belőle, mennyire adtal aztán volt franchise, 4 milliárd dollárért? Valami, valami ilyesmi pénzt keresett vele elképesztő. Az egészen bitcoint, bitcoint vennék, vagy lottosszervényeket, és akkor biztos nyerek. De egyébként az előzmény trilógia, tehát a sorrendben az 1-es, 2-es, 3-as epizód, azt azért utáljátok ti, meg sokan utálják, meg kicsit én is, de nem annyira, mert nem abban neked. például a 90-es éveknek az összes ízléstelensége benne van. Bár inkább a, a, a 2000-es évek elején készültek, azok, mondjuk 99-es a nyú, nem a nyú, a, a, fantom, a, fantom, a fantomok, fantomok De vonulása, mondja, vagy fantomok menés, menése című igen, fantom menés című Star Wars, az volt az minden idők legrosszabb Star Wars, és az biztos, hogy azt nem fogja megütni, van, nem, nem fogja, alig, ha fogja bármi és egyébként, tudod mi volt a még a fájdalmas hogy ilyen, ilyen nagyon-nagyon ilyen, hogy mondjam Fiatal kölyköknek lett le, nagyon-nagyon le, apró pénzre, ilyen, ilyen filléres tonokra váltva az egész Star Wars miatt. Már a énél látni lehetett a Jedi visszatérni. Igen, és jöttek ezek a rettenetes rajzfilmek. Tudod, ezek a rettenetes Star Wars rajzfilmek. Én szeretem azokat is, bocs. El vagyok velük. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99-ben tehát eljött az ideje, hogy a Star Wars az utolsó Jediről ről beszélgessünk. Jedi vagy Jedik? Hivatalos mert... címe az, hogy Jedik, de ez érthetetlen. Miért, mitől Jedik? Hát azért, mert a, a, a angol... címadás az megint nem sikerült a, a rendezőnek. Megint tudott egy viszonylag jó filmet rendezni, de hát nem sikerült címet adni neki, mert hát ő azt a címet adta, Ö, hogy az utolsó Jedi-k. Jókosulatlan Jedi. a szokásos felháborodásod, de angolul a Jedi az egyes és többes szám is, mert ilyen latinkodás. Revenge of the Sith ez megvan? van, az, az meg a is a bosszú. bosszúja. Igen. Igen, valahol jogos, amit mondasz a sossi, de szerintem, Robi, te arra gondolsz, hogy hát a magyar forgalmazó az szereti felülbirányt. És állandóan ezt csinálja. Ezt szerintem mint Több ebben ebben mint több mint testőr. Igen, igen, igen, igen, hiszen, hiszen, hiszen több, ténylegesen, hisz megdukta, ugye, hát megdukta, hát nem csak a testőre, hát ilyet, a, Star hát a rendező, rendező figyelmét elkerült, hogy ez ne, ez, amikor azt a címet adta, hogy testőr, ugye, hát ez nem pusztán testőr, ugye, hát itt a, a jó szemű magyar forg, forgalmazó kiszúrta, hogy itt egy dugás is van, ez több mint testőr, ugye, hát azért szabadjon már ezt legalább ennyit elárulni, mielőtt beülnél a moziba. Több mint Jedi. T tö több, mint egy Jedi. Én egy ilyen testőrös filmet nem néznék meg, Na, de a több... Hmm. <hármilyen> mennyivel lehet több, mint egy testőr? Nagy Talán egy dugással? Nagy, nagy sikere is lett. Milyen szarcsávó ez a Kevin Costner egyébként, nem? Hogy fordulhatott elő, hogy itt ilyen szép fiúként mm, én, meg hordoz, én meg azt gondolom, te. hogy a Kevin, a Kevin Costnert azt ilyen rettenetesen be beskatujázták, és a, amikor, a, amikor ebből az ilyen nagyon-nagyon sötét ilyen alávaló hollywoodi gettóból kivakarta őt egyetlen pillanatra a Clint Eastwood, és elkészítette a Tökéletes Világ című filmet. Nagyon jó. A, abban a Kevin Costner így, így meg tudott formálni egy tényleges háromdimenziós, nem ezt a, nem ezt a becsületes amerikai embert, amit állandóan játszattak vele, hanem egy, egy, egy való, valóságos karaktert, egy, megírt, egy, egy, egy jól megírt karaktert el tudott játszani, és egy, és egy kiváló alakítás volt. Egy, egy, csak egy jó rendező kellett, aki hit benne. aki akinek... összes Star Wars rajongó el kapcsolt most. Miről beszélünk? Jaj, jaj, Star Wars rajongók, nem úgy értettem, kapcsoljatok vissza, arról kéne beszélnem, hogy egy nyomorult véglény, bizonyos Darth Maul, aki ké két vörös fénykarddal lobogtat, ő nyilvánvalóan, hiszen kétszer olyan erős, és hát egy, ilyen, egy olyan lény, akinek egy szavát nem lehet venni, mert annyira primitív, mint egy állat. Azért is csodálatos a Star Wars univerzum, mert benne a fajoknak olyan kavalkádja van, és az ember meg az állat között, meg annyi átmeneti állapot van, ami mm -hmm. ugye a földi, földi evolúció nem termelt ki ember és állat közötti, ilyen hát félig értelmes ilyen öt éves gyerekszintű értelmű ö, lényeket, még a Star Wars univerzumában ezek is megvan. Milyen esélyegyenlőség van, hogy egy ilyen vörös képük beszélni nem tudó állat egy viszonylag hatalmas ö, Vice President pozícióba helyezke. A világ, hát igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, A az, ö, a galaxis a második leghatalmasabb emberévé vált, vagy ö, erőjévé, vagy személyévé vált. Egy olyan lény, amelyik, ö, hát hogyha így azt mondanád, hogy itt várjál, amíg visszajövök, így nem érteni, Vagy nem tudnád elmagyarázni neki. Vagy ennyire értelmes? Vagy idomítható állat? Jaj, a gazdája nem is szánt vagy... neki túl hosszú szerepet. Tehát most a... De de megint... Könyörgöm, ő a Darth Vader elődje. Nem a közvetlen elődje, mert az, az a... Az a... Duku gróf, vagy kicsoda, de, de, de azért ez is egy vicc, nem? A, még a Duku gróf annak legalább volt valamennyi stílusa. Arról így el lehetett képzelni, hogy így valaki. De ez a, de ez a Darth Maul, ez, az állatvilágból kell kivakarni a hitekhez a, a az alapanyagot? Vagy mi, mi, mi volt ez? Ezt magyarázza már el nekem valaki, hogy ki volt ez a Dartmaul? Maul. Egyáltalán ö, tudta használni az angol vécét? <gül> ez a, ezek a fontos kérdések, miközben Sith Lord. Csak a, Csak tanítvány. Beszél. Nem, a tanítvány. Nem most már beszélek. Szitlord. Már... Nem Sith Lord? Nem, ez a Tanítvány. Hát a Sith Lord az a, a Palpatine. Nem, Palpatine. Nem, nem, az nem, nem, nem, nem, nem, a Sith Lord, az a Darth Vader is Sith Lord. Ne vicceljünk már. Hát azért mm -hmm. már, bocs, hogy te vagy a De Star Wars szóval a Darth, Vader az, a Darth Vader az vastagon Sith Lord. Akkor, akkor magyarázd el, hogyha a Darth Vader Sith Lord, akkor a Darth Maul az miért nem Sith Lord? Mert ő még csak negyedikes De. volt az egyetemen, amikor elhalálozott azért. Még nem Ma, volt meg akkor a papírja. Ha elmondhatom, emlékeztek arra a pillanatra a sith amikor a dukú meghalt? Amikor a Dúku meghalt... Miért kell valakinek ollóval levágni a fejét, hogyha bármelyik, v, v, v, bármelyik szárával az ollónak le tudnám vágni a fejét? És mégis ollóval vágom le a fejét, arra emlékeznek, hogy meg. A Palpatine ott ült besziazva a székbe, és így odaszólt az anakinnak, hogy öld meg. És akkor így felnézett rémülten a duku, és abba az volt az a pillanat, amikor a duku rájött arra, hogy ő soha nem volt szit, ő vele csak a bolondját járatta a palpatin, és... E ő, őt, őt felhasználta arra, hogy a valódi sötét erővel rendelkező embert megszerezhesse magát. És valami ilyesmi analogia lett erő a... Emberi erőforrás gazdálkodás csapdájába esett, a Tehát, HR játszott értem. vele. Tehát, hogy valójában a Dark Maulnak sem... Soha nem a Duku soha nem volt uh, uh, Sith Lord. Ő vele csak elhitették, hogy az... És szerintem a Dartmoor is valami ilyesmi, hogy előkapart valami ilyen véglényt, ahogy te el, aki elképesztő nyers fizikai erővel rendelkezik, illetve valami jediskedést is betanított neki, némi sötét mágiával A Jedi, Jedi egy-kettőből és... le tudott vizsgálni. De gondol, de, hogy a fizetős de... iskolákba is 300-an kezdenek, és 40-en diplomáznak, de jó jön a maradék 260-tól az első fél éves tandíj, mert abból tartjuk el utána a 40 szóval... diplomást a végéig. Na, ez történt. Próbáltam hova. szakérteni, de ez szét van trollkodni. Nem, nem, nem, való? érthető kontextusba helyezzük a hallgatók számára, hogy, hogy milyen uh, politikai és uh, vállalkozási irányítási döntések vezették. Na, palpatin. értem, értem. Tehát akkor arról van szó, hogy, uh, hogy... Ezek nem voltak kész szitek, mm -hmm. hanem ezek csak a palpa az eszkü... <laughs> De ez csak palpatinak mutatja jogosan. <laughs> <laughs> <No>. <laughs> a, a, a, és gyerikből készíti mindig. Figyeled? Tehát, a jedi az alapanyagai általában, uh -huh. úgy tűnik. Hiszen ö, nem Jedi-ket hülyíteni tud azzal, hogy valójában, valójában ők Sith Lordok, -ok, de azok nem Sith Lordok, -ok, amit megtanultuk, hanem igazából jedi, a Jedi az alapanyaga az Tehát, a Sith. Tehát, a Jedinek nek mondja, mondja, hogy így mondják a sith hogy készítek. Bocsánat, ha már betoltam egy ilyen szóvic bűnözést, hogy készítek, akkor betolnám azt is, hogy az új filmben a Benicio del Toro, kicsit Lando Carlissianra az, az az ő az állandó. Ha! Na, e, ennyit, ennyit erről. Oh. A, a latino Brad Pitt más, más megközelítésben. E, ti örültetek Benicio a Örültünk-e? Igen. Ö, ö, ö, én igen. De én. volt, de a landó is egy polyáca volt. Tehát, hogy ő is ez a ő is ez a, ez a mm, hegykebajszú ilyen ö, öltönyben ha, ha, ha, ha csinálnák a birodalom parazt. visszavágott, már nem lenne Bajusz Alándónak. Mert az ugye... Ilyen... <gül> <Attól függ, gül> ma, ma már nem, nem menne múlva. a Bajusz. Ja. Ezt aztán te fogod megmondani. Nem, én annak örülök, hogy ilyen kvalifikáltabb színészeket is foglalkoztatnak, és nem úgy, mint az előzmény trilógiában, mert ott ugye az volt a probléma, hogy a Lucas az nagyon nem tud színészt vezetni. Tehát képes arra, hogy a, világ, hogy a világ eh, legjobb színészei, úgy, mint a Liam Neeson, olyan szarul játszon abban a filmben, eh, erre is csak a Lucas volt képes. De most eh, azért ezt nem mondanám el. Tehát én a színészi alakításokkal elégedett voltam. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99 Jazzin. Csillagok háborúja az utolsó Jedi Jeddik. Nálam ez most akkor lehet, hogy úgy néz ki, hogy az eddig készült harmadik legjobb Csillagok háborúja film. Annélkül, hogy a történet feszegetnénk, történik, előkerül benne egy irgalmatlan díszlet pornó. Egy olyan világ, ahol, ahol az árdekót keresztezik a birodalmi építészeti jegyekkel sikeresen. Tehát, hogy ez, ez mondjuk egy ilyen művészeti egyetemen, mint munka, Tudod, hogy egy komplett felismerhető korstílust keresztez valamivel, és, és szülessen belőle egy életképes utód. Ez ez ez azért egy megtapsolni való. Ez a látványtervezés az mindig is zseniális volt a Star Wars-ban. Még az előzmény logiában is, tehát hogy azt nem lehet azt mondani, hogy így nem nézett ki rohadt jól. A másik meg a zene. tehát. Uh -huh. A zene egyesmény... most jött meg igazán. Igen, az előző igen. kettő új Star Wars filmnél úgy éreztem, hogy egy picit úgy idegen, ne, most, most nem azt kapjuk, amit, meg tudod, a, nekem fontos az De eleje, tudod, hogy pont úgy legyen fontos, hogy a végén a rendezőt úgy dobják az arcodban, hogy addig dobták, és, és valahogy ez, ez nem sikerült, most pedig pont jókor ö, hangzanak fel ismerős ö, motivumok szerintem. A zenéről még annyit, hogy nagyon érdekes, hogy még az ébredő erőnek is, meg a, meg a mostani utolsó Jediknek Jediknek is a Williams, John Williams szerezte a zenéjét. A zsivány egyesnek nem. Mm -hmm. Tehát azt kiadták valaki másnak, aki mm -hmm. John Williams zeneszerzést tanult, de, de és, nem is, de, és nem is a zsivány nem is Star Wars zenéje van? Tehát nem is ugyan de van Star Wars zenéje, tehát a fő átveszi, csak tud ezek a mellék motivumok. Tehát amikor mm -hmm. a zenéket bizonyos karakterekhez rendelik hozzá, mm -hmm. és így Érezni rajta, hogy ez nem Williams. Míg a, a, az ébredő erőnél azt abszolút fel lehetett ismerni Williams keze de valahogy, fú, olyan érzés volt, mint egy kicsit elfáradt. A John volt. Williams. De szerintem az, az, egy, az egy ilyen látens uh, Prokofjev és Csajkovski fan uh, nagyon filharmonikus Nagyon sok a Wagner. Akkor a Wagner van benne, a, nagyon szállat. sok a vadászkült, meg csomó hangszer, de én nem emlékszem zongorára. Most viszont, igen, ez első alkalom, vagy lehet, Nem hogy az epizód 1-2-3-ban Az epizód 2-ben, amikor a, a Love Theme, tehát a, az annak meg a Padmének az annak amikor Igen, abban van zongora. Vagy lehet, hogy hárfa van benne? Ú, basszus, ez most mindegy, lehet, eldö a hárfát eldöntött zongora lesz belőle. Nem hárfa biztos van benne, most felidéztem. Nagyon-nagyon sok, nagyon sok rosszat hallani egyébként ezekről a szitekről. Én meg azt gondolom, hogy ezek az előítéletek, ezek alaptalanok. És tudod, ez így, ezek az általánosítások, hogy a szitek azok mind, mindig, mindig és mind gonoszak. Mm, a a jedik meg mindig és mind-mindig jók, ez is egy hazugság. Tehát, így az az igazság, hogy így a jedik között is van nagyon undorító, nagyon szemét, kifejezetten rossz emberi természetű. Olyan, aki, olyan, aki aljas, vagy olyan, aki, aki tényleg a, a másikat... A, a, a, a legvételen pillanatában hátba döfi. Szomszédumban és, igen, lakott egy ilyen. És igen, és igen a szitek, a szitek ö, ö, közt is vannak ö, nagyon rendesek, rendes emberek. Ugyanolyan rendes emberek, mint akárki más. Tehát, hogy így egyáltalán nem igaz. És így... Dolgos, mahol, dolgos szitek. Szavát nem egyétek. De most nem azt gondolom, de most nem, én, én, én azt gondolom, hogy a szitek azok, azok ugye nyilvánvalóan van egy saját vezetési modelljük Nyilván ez különbözik a Gyedikétől. Most ezért elítélni őket, vagy megítélni őket, vagy mondjuk így azt mondani rájuk, hogy úgy ez feltétlenül gonosz, én ezt egyáltalán erről nem vagyok menekült. Ráadásul kisebbségben vannak, mert kettesével fordulnak elé. Tehát, elő, tehát kirendelnék hozzájuk egy ombudsman aki odafigyel rá, hogy az ő jogaik is érvényesüljenek. annyira, hogy az... mint a temérdek Jedi. De nem, nem, én azt gondolom, hogy pont azért vannak ketten, mert ez egy nagyon-nagyon személyes kapcsolatmester és tanítvány között, és én azt gondolom, Aha. hogy ezt tiszteletben kell tartani. Nem bandában hát, hogy az ő... járnak, nem, mint a pasik, ő... hanem egy-egyben kapcsolatban, mint a az... két jó barát. Nem, én azt gondolom, hogy, hogy ők, ők közöttük, közöttük egy nagyon-nagyon szoros ö, mestertanítvány kapcsolat van, és hogyha mondjuk a Jediknek lenne egy kis eszük, akkor mondjuk ebből tanulnának, vagy mondjuk ezt így egy kicsit ellesnék. Mm -hmm. volna lehetőség arra, hogy ők is egy ilyen sokkal kapcsolatot De, ö, ö, tudjanak létesíteni. Politikai a politikai véleménybuborékban vannak a Jedik, és nem hajlandóak átvenni semmit a másik oldalról, amint pedig ö, racionális alapjai vannak. Az, az az igazság, hogy a, a a szitek vezetési modellje, az a, az, az a, az a rend, az a rend ö, fogalma körül, meg a rendnek az óhajtása körül, körül forog. A, a, a lázadóké, meg általában a ké, az meg a szabad kereskedelem. Ezt értjük. Az egyik az egy ilyen központi hatalom, egy ilyen központilag vezetett és uralt, ö, ilyen, ilyen ö, eléggé, eléggé centralizált és eléggé erős kézzel kormányzott. Ö, és vezetett birodalom, a másik az pedig hát a szabadkereskedelmi hálózatok. Na most én azt gondolom, hogy egyik sem jó vagy rossz. De ezt nem így kell nézni, hanem ez, ez két, kétfajta világkép, ez kétfajta nézet. És én, én nagyon, nagyon is értem azokat, akik az egyiket, vagy akár a másikat tartják mondjuk szimpatikusnak, vagy tartják mondjuk élhetőbbnek. Azért a rendóhajtása is, hát nagyon-nagyon sokan például a, a, a kereskedelmi hálózatok nyomán így eléged és így nagyobb rendet szeretnének, és mondjuk óhajtják a, a sziteknek a, a, tér, a térnyerését. Tehát, hogy ilyen emberekkel is beszéltem én személy szerint. Tehát, hogy így egyáltalán nem kéne ilyen, ilyen módon általánosítani, hogy ezek a propaganda filmek teszik. És így állítják a sziteket, mindegyiket egytől egyik ilyen gonosz, alávaló, aljas, és persze, és ez ilyen, hogy mondjam, valahol egy nyílt uszítás. Tehát, usítás. Tehát, hogy én, én azt nem tudom, hogy miért nem lehet bemutatni azt is, amikor ők például Normálisan rendesen, kedvesen beszélnek, vagy viselkednek egymással. Vagy egyetlen... a nem csinálnak jelen. olyat, egyetlen olyat egy Robi. Egyetlen egy személyes jelenetet nem láttam, ahol a, ahol a, a legfőbb hadurnak, vagy hogy hívják, legfőbb ö... snok vezér. Vezérnek, a legfelső vezérnek, annak nem láttam egyetlen egy ilyen személyes jelenetét, hogy mit csinál mondjuk ő a szabad idejében. Kocogni szeret, vagy, vagy, vagy, vagy gyűjt mi, gyűjt valamit, érted? Nem mutat nem, meg sem próbálják közel hozni hozzám, hogy megmutatni, hogy ő is a, talán beszélget az édesanyjával, vagy az unoka testvéreivel, lehet, hogy vannak unoka akik akikkel mondjuk szeret együtt lenni, de hogy így egyetlen ilyen jelenetet nem mutatunk, hanem kizárólag azt mutatjuk meg, hogy ez az ez a legfelső vezér vezeti az országot, hát próbálja vezetni a birodalmat, igen, ezt mutatjuk, és mi, miért van szükség erre, hogy a, a jediknél meg hát meg kell mutatni ezt a szép és nemes tradíciót, és akkor ebbe ezt mutatjuk, hogy így hú, micsoda, mm -hmm. micsoda a nagyszerű tradíció, amit itt feléget jodamester Mester és, és Luke Skywalker közösen. Én azt érzem, hogy nagyon-nagyon előítéletes, és nagyon-nagyon koncepciózus ez az úszítás, amit a szitek ellen zajlik. Robert ennyire veszik olyan a Star Wars-t. Én úgy érzem. Ezzel az epizóddal kapcsolatban elhangzik az is, mint ahogy a Brimstone című film kapcsán a porthu hon mondtam, hogy volt egy 0 per 10 és egy 10 per 10 komment egymás alatt. Itt is azt írta nekünk a Facebookon Solymosi Marci, hogy én a leggagyib filmeket is meg védeni, de ez egy szar. Nagyon érződik a Disney. Míg azt írta Gyuró Attila, hogy akkor jöjjön a cunami, vessetek meg, leszámítva a rettenetesen gagyi poénokat, szerintem ez volt a legjobb Star Wars rész. Na most voltak akkor? a poénok? Szerintem tök jó, én hmm. nagyon jókat rögtem rajtuk. Hát az, amikor a Luke meg a Leia találkoznak, most nem spoilerezek el semmit, remélem. És akkor így fenkölt, zene hallatszik, néznek egymásra, és akkor így a leja megszólal, hogy lók tudom, mit akarsz mondani. Más a frizurám. E, és eltömmel ilyenek... meghaltál? Nem, hát ez tök jó. Ami, ami nekem furcsa volt, hogy operálnak a poénoknál azzal, hogy, hogy te tudod, hogy ez egy film. És ők, hirtelen ők is ö, elismerik, hogy ez egy film. Érted, hogy, hogy az, amit te viccesnek látsz a vászlón, azt a kamera teszi olyanná, azzal átver, és utána kihátrál belőle, hogy ha csak vicc volt. Vannak benne nagyon vicces momentumok. Amikor például mutatják, hogy egy ilyen hatalmas vasaló alakú hajó éppen leszáll, és gőzt, bocsájt ki magából, és aztán megnézzük kívülről, hogy ténylegesen a vasalót látunk. Tehát, hogy valaki vasal valamit. Tehát hogy egy, egy ilyen finom utalás arra, hogy így így alulról mutatom, hogy kibocsátja a gőzt, teljesen az az élményed van, hogy leszáll egy, egy űrhajó valahol, és vajon ki van az űrhajóban, és megmutatjuk oldalról, hogy nem, éppen vasal valaki, nem véletlenül volt vasaló alakú. Ez, ez, ez is szerintem egy ilyen utólagos rendrakás a Boba Fett hajója kapcsán, ami valami elképesztő enháztartási eszköz alakú furcsa dolog volt, és azt hiszem ráadásul álva kellett utaznia benne. Igen, megvan, de... az a, megvan az a hajó. Az tényleg úgy nézett ki, mint egy vasaló már majdnem. Igen és akkor itt, itt, itt, itt ez, ez, ez, ezzel vettek egy kanyar szerintem. Meg ami nagyon vicces, szintén egy nagyon vicces momentum, a dark droid. Tehát van a, van a birodalomnak ilyen fekete droidja. Mm -hmm. tudod, olyan, igen, mint az Artú, uh -huh. csak fekete. igen, uh -huh. Igen, ő, ő, ő. Tehát, hogy az, az például annyira menő. Tehát, hogy az annyira halálosan menő, tudod, a náci droid. <gül> gonosz. Természetesen. <gül> a birodalmi droid. Ugye más lenne. De, hogy náluk, programozták, de hogy náluk soha nem szedet vedettek a dolgok. Nem? Nekik ugyanaz a burkolóanyag, ugyanaz a szövet az egyenruhához, az mindig megvan. Soha nem fosak az. Igen, igen, és tovább továbbra is Hugo Boss tervezi az összes ruhájukat. Igen van, van Tehát, egy, egy nagyon kemény. Ez ez egy vonalról, erről nem akar leszakadni a Star Wars, és nagyon helyesen teszi. De Csak. ha eredeti nyelven nézitek a Star Wars-okat, akkor az akcentusokból is kijön az, hogy a birodalmiaknak ilyen nagyon Európai akcentusuk van A lázadoknak az a hamburger zabáló Amerikai akcentus Míg a míg A, a, a Jeddiknek az a legnemesebb shakespeare brit, uh -huh, ahogy beszélnek uh -huh. És ez, ez na nagyon sokat elárul Míg hát gondolnak róluk a készítők Meg önmagukról. Ez a jó A rossz és a nézhetetlen Itt a 99.jazzin az utolsó jedik kapcsán a műsor első, első órájában igyekszünk a spoilereket elkerülni, éppen ezért ebben a blogban egy spoiler blokkot fogunk tartani, és elmondjuk nektek, hogy mire végződött a film, vagy hát mire végződött a film, végre kiderült Jodáról, hogy nő. Végre, végre, nem is tudom, szinte 40 év titkolózás és mellébeszélés után elárulták a nemét, és hát a gender győzedelmeskedett. Ez, ez így van rendben. Ahogy a Szittya is meg, megkapta a koronáját. Szittya? Szittye? szitje. Szittye? Bocs. Azaz, az az kiderült, hogy csubi magyar. Hosszúszörű viszla És vissza lehetett hozni az illatos útról végre. Miután ugye hánszoló <gül> nem önszántából leadta. É, és nagyon jó volt Paudics Béla a filmben. Snók szerepében. Ér, írta nekünk a Facebookon Bari Dávid, hogy, hogy milyen jó, hogy bejött, hogy Rairől kiderült, hogy kiskorában vágási útka osztályába járt. É, Dávid küldte nekünk, hogy neki azt tetszett, hogy Jar, Jar karakterét végre lecserélték Pumpet Gabóra. És, és hát végül, ami, amit jó, ha tudtok, mielőtt megnézitek a filmet, hogy Árdám azt írta, hogy a PC egyében végre bemerték vállalni, hogy lúkot egy fekete színész játssza el. Szerintem ez így tökre rendben volt. Terjed a neten egy jó régi újság kivágása szerintem valami magyar színes RTV-ből. Ifjúsági magazin, ifjúsági lehet, magazin Talán igen, még igen. az átum is látszik Magyar ifjúság rajta. vagy valami ilyesmi lehetett. Hát 1970 nyolcból kb. gondolom, vagy valami ilyesmi. Szerintem 80-as évek lehet, mert a moziban akkor mutatták be ezeket a filmeket. Valószínűleg 80-as évek, de... Lehet, hogy a 80 de mi van évek rajta? Két birodalmi rohamosztagos, álszerencsétlen csubakkával. És Szerintem mindenki ismeri ezt a képet, két-három évente körbejárja netet. <síthat> <síthat> és mi a kép aláírás? Őrhajósok az egyik főszereplő majommal. <síthat> de, <síthat> de, de, de, de hogy melyik a nagyobb hülyeség? A csubira azt mondani, hogy majom, vagy pedig a jó sok. Tehát az egész annyira, annyira nem volt köze ahhoz, amit lát, annak, aki azt írta. De nem is látta a Ugye megvan az a, a, a plakátfestő Szigül, vonal a, a 70-es években, meg még a 80-as években is, hogy jött egy film, és festettünk hozzá egy saját magyar moziplakátot, de nyilvánvalóan úgy, hogy a filmet még nem látta az, aki festette a plakátot. Teljesen fals karakterek vannak rajta. Ez ez közepesen szörnyű. Az, hogy az újságban azt írják a Róhamosztagos hogy két űrhajós egy majommal, az, az kevésbé szörnyű. A legszörnyűbb az, amikor még egy feliratfordító nem nézi meg a filmet, és teljesen félre beszél. Az, az, azt mind mind mind tudjátok, mind mind mind hogy az űrgo... A is így született, mert a Space Balls az eredeti címe, a űrgolyók, és valami elírás volt. Ne, tehát és, a í, golybó, í, és így vették. Nem ciki, hogy nem értem, hogy ez igen. mi. Igen. Spaceballs, Space <laughs> és így vették át a. Valaki, valahol valaki valamit elírt még a fordításra. Jaj, de, szép. Na, de hogy hogy itt, a, nem itt Az, az, az, az a űrhajósok az egyik főszereplő majommal ebben az a, a csodálatos, <laughs> hogy aki hogy hogy hogy itt a feliratot írnia kellett, neki, ez volt a munkája. És így egészségmond, hogy ez, hogy van ez a csillagok háború, ugye ennyit tudott a dologról csillagok háborúja meg ezt a képet. És ő úgy volt vele, hogy ha egy csillagok háborúja, az értelemszerű, hogy az űrben játszódik. Mm -hmm. Ugye? Tehát ezek itt, és látta, hogy így, az, így ezek a, a, a roma nem látta az arcát, látta, hogy valamilyen szkafanderben vannak. Tehát én, ő, nem, ő úgy gondolta, hogy ezzel nem kockáztat nagyot, hogy azt mondja rájuk, hogy ezek űrhajósok, Mivel ez a, a szőrös sérülést meg, meg nyilván nem az űrben találták, hanem a Földről hozták. Tehát azonosítani kell valamivel. Annyit tévedett, hogy hát tudjuk hogy hosszú szörű és ez nem Mária, majom... Mária, ez nem, elég, nem elég, még, még Ben is, és elmondja, hogy az egyik főszereplő majommal. <gül> Tehát hogy, ő, ő itt már nem kockáztat, az űrhajósok <gül> mellékszereplők <gül> ellentétben a majommal. Ez a jó, a rossz, és a nézhetetlen. Itt a 99. Jazz-in. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. Műsorunk második órájában az utolsó Csedikről. Itt már azt ajánljuk, ahogy eddig is a műsor során, a második órában a filmet elemezzük, kitárgyaljuk, az első órában inkább ajánljuk, úgyhogy talán az hallgassa tovább, aki már megnézte a filmet. Olyan lehetőség adódott az epizód 7-8, során, ami eddig nem. Eddig mindig igazodnunk kellett a 4-5-6-nak a technológiai fejlettségéhez. Ugye, mindig ugyanazokat a kijelzőket, ugyanazokat a dizájnokat, kapcsolókat, meg mindenféle karokat, meg űrhajókat, meghajtásokat, és ilyen sci-fi agyszüleményeket látjuk, hiszen az első három epizódban, vagy a, a zsivány egyesben nem lehetnek mo modernebb cuccok, mint a 4-5-6-ban, hol ott eltelt közbe közel 40 év. Most viszont szép lassan technológiai fejlődésnek ö, ö, szaladhat neki a csillagok háborúja. És ö, úgy néz ki, hogy ezzel nem élnek vissza. Tehát mondjuk karórába építve ilyen Apple -óra szerűen már valaki nézett valamit, de amit lát rajta, az még mindig ugyanaz a 80-as éveket. Feltalálták a gravitációt bizállni. az űrben például. Meg a levegőt. Egyrészt egyrész gravitáció van az űrben, amire nincsen magyarázat. A másik, amire nincsen magyarázat, az az irreális technológia, és irreális technológiai fejlettség és irreális technológiai fejletlenség egyszerre az a tény, hogy fénysebességgel tudnak utazni az ilyen... ez nem történik meg. Jó, nem fény, Közben hanem, hanem hiper, hipertérugrást végeznek. Mm -hmm. Na, tehát De fénysebességnek van... van fordítva. Igen, a magyar jó, így jó, ez el... akkor így igen Jó, hipertérugrást végeznek. Ezt nyilván ezt megközelítik is, a fénysebességet, mert elérni nem lehet. Annyira megközelítik, hogy hipertérugrást végeznek. tehát Erre képes, képesek technológiával. Viszont még mindig Hans Szóló meg Csúvi vezetik az űrhajót. Hát ők vezetik. Tehát az az, űrhajó, az, nem, tehát az, az űrhajó nem tud felszállni magától, az, az űrhajó, tehát olyan technológiánk van, amivel hipertérugrásra vagyunk képesek. De nem tudunk felszállni, hanem hannak kell az űrhajót Szeretné, felemelnie. Szeretnék, szeretnék reagálni erre van robotpilóta, másrészt pedig nem lehet automatikus leszállást, felszállást végezni olyan reptéren, ahol ez a, a kifutópályára nincs beépítve. Tehát ők olyan csumpi helyekre szállnak le, ahol nincsenek olyan szenzorok, amik segítik neked a leszállást. Nem azt gondolod, oldalud, hogy a mesters... Intelligencia, intelligenciának a Star Warsban, ahol ahol 2 meg 3 -ok rohangáznak. Ne, nem kéne azon a színvonalon állnia, hogy, hogy jobban le tudjon szállni azzal a Ha űrhajóval, mint el, könyörgőd. Ezt elveszted a western hát tehát, ez az, az Nem férfi, aki nem tud megülni hát 7000 az. lóerőt, egy, hát egy űrhajót. Ez az. Ugye? Ugye? Bizony, Férfiasnak bizony. Kell. A, azt el tudom képzelni, hogy a birodalmi oldalra persze már osztanak egy ilyen, egy ilyen autopilotos női vezetős űrhajót, mert ott, ott kell építeni az ellen hogy nyá, még vezetni se tud. Hát meg van a vicc, amikor Jézus a vízen jár, és valaki annyit mond rá, hogy mi van, még úszni se tud. Úgyhogy szerintem ez sem, ez sem véletlen van. Szóval itt, itt, itt, uh, itt most már a jövő felé haladunk. Uh, lehet, hogy lehet, hogy ebből kijön valami jó, de kijöhet rossz is, mert igazad van az, hogy hogyan produkálnak gravitációs mezőt, uh, ez általában mindenféle forgó mozgással meg szokták oldani. Tudod, Csak ott bombákat dobnak de, le. De itt, itt meg se a, a bomba ráesik a másik űrhajóra, a, a, a, ami valahol nonsense, illetve a bomba ajtókat kinyitjuk, és az űrhajós az ott ö, ö, vígan lelkendezik a bombák között az egy egyik nyitott, nyitott ajtó mellett. És egy, gom, egy ilyen kapcsolót kell megszereznie, hogy megnyomhassa a gombot, Hisz amitől így lees. leesnek a bombák az űrben. Tehát, Ezt hogy így, esnek, átesne, a bolygó felé esnek, mondjuk az előfordulhatna, de azt gondolom, hogy nem. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> nem pályára kéne állnia, nem a bolygó felé. Jó, de, nem, igen, de nem, ezzel, <gül> <gül> nem ezzel a azt gondolom, hogy nem ezzel a hozzáállással fogyasztjuk a Star Wars, hogy a hülyeséget ilyen nincs is, mert akkor már tényleg a, a, az űrhajót vezető főszereplő majommal kellene foglalkoznunk először is. En, ennyi azért idegesített pár dolog. Tessék, itt van ennek az egy Egyrészt egy a lejának a lebegése az űrben. Amikor ő az űrben tölt valami két és fél percet, az űrben, az ember az űrben, és a... Megfag, Robi, vele vele és van az erő, Robbie. Aha, értem, vele van az erő, és ezért még életben maradt, sőt, hát így hajtja magát az űrben teljesen. Tehát repül az űrben, az űrben hajtja magát, tehát fizikailag olyan szintű használó, tehát ilyen szintű erőhasználó alája. Nem, Robi, a haláltorkában mindenki a legkomolyabb teljesítményre képes. Ez azt jelenti, szerintem. Ez az eddigi Tudom, hogy nem jött be, aki, de ez így meg. Az űrben, tehát erre semmi szükség nem volt egyébként. Tehát mm -hmm. ezekre nincsen semmi Én azt hittem, hogy ott fog meghalni a leja. Az mert nagyon hogy ugye meghalt a... nagyon hogy de azért kellett visszahozni, hogy, hogy aztán a, a két epizód között halljon meg. Hát de... ezért, ezért volt ez egy nagyon És akkor a következő résznél majd a a, a úszó sárga feliratokba kírják, hogy hát köz, időközben meghalt Leia ez Hercet, ez ez vagy, vagy pedig behozzák CGI-jel úgy, mint a, a Zsivány 1-esben a, a régi ha. szereplőket. De csak, hogy meghalljon. Hát másnagyoldást nem, nem tudok elképzelni. 20 persze, tovább nem lesz a színen, mert ez iszonyatosan drága. Tehát egy főszereplőt nem lehet CGI-jal, nem egy komplett filmen keresztül nézd meg színen a, tartani. Csak nézd úr. meg a zsivány egyest, jó? Tényleg, nem, tele, nem, tele van régi arcokkal, nem, akiket visszahoztak. De, de nem tudom, hogy mennyire hihető. Teljesen. Teljesen. Az nagyon... a durva, durv, hogy teljesen Kik hátgorzolgatóan. Kiket vissza? A Tarkint visszahoztak. Hú, Robi, most... <laughs> Mondja, mondjad, spoiler, Egy vagy. csomó pilóta arcot, akikre, akikre emlékezthetsz a, a. Értem. A, a, ismertebbet hoztak? A... Most fel kell, fel kell idézzem, Na. de. De, Dáczédert vicceltem. Jó. <laughs> Értem, tehát, hogy de. hasonló. De hogy csak, hogy mertek-e már egy ilyen ikonikus arcot a régi formájában? A, a Tárkint, hogy... abszolút. Tehát ö, ö, röbi, ö, igen, az, az összes röbi, már én is láttam. Takarodjál és nézd meg a filmet, Nem no, számon kére rajom. tőlünk, mi meg elrontanánk csak neked. Mennyi és jó nézd van, meg azt, van, azt de, a filmet. De, de, de, Itt van a gépemel, Robi. Jó, na, na, jó, lesz alkalom. Megvettem <gül> a gépedet, te <gül> szemét. <gül> <gül> Átjön át a víz a kesztyűjére, a, a, a, a Kylo Rennek a az a víz, ami, ami egy nem, egy, másik, ez, más, egy, ezt, ezt egy másik bolygórendszerből, egy másik bolygórendszerben a viharban áll a hősnünk. Akit Rénynek de, de A De semmi problémád nincs, de azzal, hogy... hogy de könyörül, a, a, a, kommunikálnak az erő segítségével. Hogy mm -hmm. megy át a víz? Már bocsássál meg, a víz mind megy át? Hogy megy? Mi, mi ez azt jelzi, Robi... Csak hogy mi szükség annyira, van hogy, mi szükség van erre? Azt jelzi, Robi, hogy annyira közel kerülnek egymáshoz szellemileg, hogy ez már ilyen hogy anyagi, már anyagi, anyagi szinten is vannak bizonyos jelei. Én Jól egy világos, én is a így, így értem, -téren mert, de... keresztül megy át, vagy az ott lévő vízpárából lecsapódik. tehát érte, Teljesen mindegy. A teleportálásról is akkor lehetne vitatkozni, hogy az vajon tényleg átmegy az anyag, vagy csak a pontos felépítése az illetőnek létrejön az ott lévő anyagból, ahova Aha, megy. De, de Ö, de látod, ez a... olyan, látod, ez egy olyan gesztus, ami, ami a ami az élményt egyszerűen így el... Nekem például egy el tudja baszni. Hát, így mi, mi szükség van arra, hogy ezzel a gagyival még itt veressék nem elég, hogy a, egy másik bolygórendszeren keresztül kommunikálnak egymással, nem mondjuk a szellemük összekapcsolódik. A vizet át kell vezetni ezen. Ezen a szellemi kapcsolaton a vizet, mert ott vihar van, és fúj a szél, és esik az eső. De ez egy De magasabb isten. szintű telepátia. Ja, értem, amiatt vezeti. Meg, a egyébként, Engem ez nem meg, zavar, meg egyébként egy tök jó parafaktor arra, hogy ugye a gonosz a jóval elvileg veszélymentesen találkozik. Látszólag egy kontrollált kapcsolat jön létre köztük, ahol baja nem eshet rejnek, de amikor, amikor meglátod a vizet, akkor úgy érzed, hogy hújj, még két-három ilyen beszélgetés és már profoszkodás is lesz. Ez a jó, a rossz, és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jensen. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. Mondom, mondom a további problémámat. Ö, ö, nem igaz, hogy nektek nincs az az élményetek folyamatosan, amikor nézitek ezt a Star Wars-t, hogy, hogy ez a régi klisékből lett összeolózva. Tehát, hogy, hogy annyira kevés az innováció, annyira keveset mernek. Pont azért, mert egy legendát kell tovább vinni, és annyira. Ez annyira, valószínűleg produceri döntés, Robi. Én értem, de hogy annyira, annyira kevés új. új kreatív energiát használnak fel, és mindig, a, mindig az a kihívás előttük, hogy a régi epizódokból hogyan retrózzunk, tehát hogy írjuk át, hogy, fo hogy, hogy, hogy formáljuk át, hogy megkapják az újat, de megkapják a régit is. És egyszerre kapják meg az újat és a régit. És folyamatosan ezt, a, ezt, az, élmé ezt az élményt akarja adni, ahelyett, hogy merne valami újat adni, ami méltó a régihez. A a régi a régi retróját, meg a régi kliséit facsargatjuk, meg konnotáljuk, írjuk át, meg formáljuk át egy kicsit maivá, meg egy kicsit trendivé, de valójában egy régi élményt, egy retro élményt újra, meg újra. Ez bemérték a fókuszcsoport arról. Ez a probléma. Az van, hogy ez ténylegesen megfigyelhető. A kérdés csak az, hogy ennek örülsz, vagy nem örülsz. Tehát. Téged ez zavar, valaki pedig örül ennek. Tehát valaki ezt műemléknek vagy ö, omásnak tartja, va valaki meg egy, egy szar klisérablásnak, vagy egy ismétlésnek. Konkrétan látszik, emlékszem, hogy a hetedik epizód után jöttek a kommentek, hogy na kaptunk egy újabb új reményt. Most jöhet az a, a vált, hogy na kaptunk egy újabb birodalom visszavágott, mert így, ha más nem, nem, a felhőváros és a kaszinó párhuzam, a hotrendszer és a, és a mostani fehér borított bolygó párhuzam, az, hogy egy hegygyomrában egy ilyen matracra vonult lázadóbázis védelme a cél, rengeteg párhuzamos Bizony. dolog van, talán az nincsen, ami, ami ugye a, a Star Wars-t, az, az a nagy spoiler. Az, az itt hiányzik. Az hiányzik. Nem, mert mert így, mert is, nincs halálcsillag, de van egy mini halálcsillag, tehát még az is kellett. Bevezették a porgokat, ezeket a kis pingvinfejű cukimadarakat, vagy én nem Igen. tudom mik ezek, ami már vetíti azt, hogy akkor ők fognak táncolva örvendeni a Jedi visszatérnek megfelelő evokos jelenet párhuzamos részében az epizód 90. Sőt, sőt, a McDonald's-ban ők lesznek az ajándék a kölyöklub menü mellé. Hát erre volt jó már egyébként várom, a, a, a, meg... a Dartmole is, tehát, hogy ő egy olyan karakter volt, hogy milyen jó farsangi maszk lesz belőle. De nem egy farsangi maszk életre kelt és szerepet követelt magának a, a, a legendában, hogy szétsessze. Egyébként, egyébként rohat jók ezek az új karakterek. Tök jók ezek a csillárként csillingelő rókák is, meg, meg, meg, azok a, meg azok a kis pronyóapácák, akik ott. Azok ö, nagyon cukik. Sze, Szerényen dolgozgatnak a szigeten több-kevesebb sikerrel, amíg, az, amíg a, a városi furkó vendégcsaj ö, bele nem tenyere a munkájuk gyümölcsébe. Na akkor elmondom, hogy én még mind bosszankodtam. Az ellenállásnak kizárólag fehérbőrű nők a vezetői. Egytől egyik. Három különböző Nem nő, tudjuk, nő, hogy három különböző három bőrű, külön, de három... női vezetők több De, de, de valójában, is fehér, fehér nők, Fe és emberek. Érted? A Star ott Wars produccere, mert a, a Star, Star Kennedy, ő a Star Wars producere de, könyör, leg, de könyör, ez nem, nem érdekel, hogy nő, az, nő a producer érted? Ez, ez, Most az okokozatot mondom, hogy De én azt értem, hogy a leja, ő, ő a fővezér. Az alvezére nő, az alvezér helyettesen nő, ja és még van egy, ilyen, van egy ilyen, van még egy ilyen, nem tudom én, köztársasági elnöknő vagy valaki, aki meg így, hát így, így szintén a reprezentatív. oldalon is igen. ugye a hadsereg vezető beosztása ott a, a egy klonseregből. Egy férfiak. ]ől. Nem, nem, micsoda? Mi a férfi a, a birodalmi oldalon az a fe, az, az ezüst rendi. állarcos ö, első rend oldalán, az ezüst állarcos felettese a, a, az elszökött ja, a kapitál. Az, aki a trónok harcában a mm, langalét a a szőke. Komolyan a, a Gwendolin Kriszti játsza. Az játsza. Hát a maszkost? A maszkost, mm. igen. Hát látszik a, a szeme szemes. a végén, amikor, amikor mm. így, nem tudjuk, hogy meghal, -e, de úgy tűnik, de szerintem nem fog. Mm. Na, akkor Na, de látod, egy új, látod itt is van egy ilyen legenda, amit a, a Boba Fettnek meg a Django Fettnek a kapcsolatáról kopisztak, és most tehát, hogy itt is azt látjuk, hogy így nincs innováció, hanem a réginek a felújítása és egy kicsit, a, egy kicsit megváltoztatjuk, hogy újként is érjen minket, meg a régi élményt is megkapjuk. Tehát, hogy így, tudod, és a, a, nekem ez fáj, hogy annak idején a Star Wars az szuper innovatív volt, szuper innováció volt, és most meg... Szuper üzlet? De, de nem, de, vala, nem de, de, de olyan innováció volt, ami addig, hogy mondjam, minden téren. A Star Wars minden téren. Tehát a, a látvány terén, a mítoszalkotás terén, a a, a, a hogy mondjam, tehát az nagyon-nagyon innovatív volt. Az nagyon. És, és hogy... hogy most meg azt érzem, hogy kísérlet sem történik erre. Tehát kísérlet sem történik arra. De ezt hogy, mondom, hogy, hogy most már csak fejl. a szuperüzlet. Most már csak az, igen, így van, ez, a, ez, ez nekem ez például nagyon fontos. Ha már, ha már egy picit ö, szóba került a trónok harca. Én nem tudom, az elmúlt húsz évben folyamatosan úgy éreztem, hogy ez a Star Wars, ez egy ügyes ötvözet az alapítványból és a gyűrűkurából. Ö, has, vala, valahogy olyan hasonló világban érzed magadat, mintha abban a kettőben lennél egyszerre, és hát nem nagyon nyúlhatott mellé, mert ezek sikerkönyvek voltak, tudod, ugye a, a Lukász a 70-es években. És most úgy érzem, hogy ráúztak egy picit a, a jelenlegi ö, nagyot futó ilyen franchise-okra, a trónok harcára és a Harry Potterre. Lehet, hogy ez nagyon kevés, de az, hogy a, a film végén az egyik ilyen valószínűleg leendő Jedi kisrác, aki tudod, újraépül a Jedi legenda, és így, így söpörget az űrhajón, és csak így kinyúl a seprűért, és az hozzávonzódik a kezéhez. Értem, hogy a Harry Potterben a seprűt csak sportolni használják, de akkor is boszorkány szimbólum, meg egy, meg egy ilyen utalás arra, hogy na itt elkezdődik majd valószínűleg a 9 epizódban egy új generáció. De az, egy rossz, de az már egy rossz élmény, mert az egy nagyon rossz retro nekünk, amikor egy kisgyereket látunk erőt használni. Tehát hogy ez, ebből már kaptunk aha, egyszer, aha. és az nagyon-nagyon-nagyon csúnya. Az égszakból is hazaküldik őket, hogy gyere majd el, mert még túl fiatal. Vagy ez a versenyhez. És az iskolába. Igen, igen. a, ami a, a, trónokat... a kis nem fogjuk látni a 9-es részben. Ez csak egy ilyen. De meléksz... egy utalás egy igen, seprűvel, igen. egy boszorkányságra. Ö, és a, a trónok harcát illetően pedig, hát könyörgöm, mit itt megvalósul a falostroma. Ugye egy, egy, egy, ö, egy ugyanolyan ja, igen. felállásban, igen. csak itt nem ö, ö, óriásokat hoznak, hanem birodalmi lépegetőket. De ahogy ott állnak a, a, a feleslegesen nagy vaskapóval szemben a, a, az elsőrend katonái, az, az meg egy ilyen picit ez a, a, a picit ez a, a falostroma és és, és társai. És az milyen, amikor így a Kylo Ren megparancsolja, hogy minden egyes fegyverrel lőjék a Lux És tényleg, tehát ott valami hatalmas nagy kráter Hát ez meg észak akkor Még nem tudjuk, ez, ez még nem tudjuk a, a point, és akkor így, így eloszlik a füst, felhő, és ott áll a Luke Skywalker sértetlenül, majd odanyúl a vállához, is így, mint egy ilyen koszt így lesöpörne róla. És... E Hát az vicces volt, csak ezt fogad. Ja, hogy? nem, abban, abban, volt egy, abban volt valami kis, kis tanítás, tehát egy, egy, ilyen, egy ilyen csekét, csekét tanítás. Így a, az egy kis lecke volt az erőről, az az egész jelenet. Ahogyan, ahogyan azt ahogy az, az az a, kráter, a krátert belelövik abba, abba a lukba, a, a, a, a, a barlang előtt, abban. Szóval, hogy ott. ott a, több volt a, önmagánál de, az a Az az üzenet, hogy na, az ne, az na, ne, na ne vicceljünk már, tehát itt most komolyan, komolyan ezzel akarsz engem legyőzni? Ez, ez lett Igen, volna Igen. az üzenet? Igen. Meg, meg, meg az volt, a, meg, meg látni, a két ember. Tehát látni a két embert, hogy hogyan viselkedik. Az egyik az így örjöng, mint az Steve Ballmert látnád, tombolni. A másik, I love this, I love company. The, I love this company. A, a másik, az meg, az meg egyszerűen csak ott áll, és így, így, így, így várja a folytatást, mert hogy ezt már unja. Tehát, így valahogy, valahogy így a Jedi, meg a Sith, hogy így álltak egymással szemben, és a kettőnek a viselkedése az így egy kis tanítás volt Jó, az, az egész Kálló az erőről. Most, hogy már itt szóba hoztad Persze. Szerintem nem egyértelmű. Pont, pont ez a lényege a filmnek, hogy, hogy egy ilyen vívódás, egy ilyen billegés van, mert nem tudhatod, hogy, hogy hol van. Tök jó az, hogy, a, hogy en, ebben a filmben, még az előzőnél nem, de ebben többször tud, lehetett azonosulni a, a Kyloval is. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek kifordulatok. Mit szóltok ahhoz az új Star Wars-ban, hogy reagálnak a háború természetére? Tudod, hogy bizony vannak mögötte olyan gazdasági érdekek, ahol a uh -huh. gyártók mindkét oldalt kiszolgálják. De ez eddig elmaradt, volt a jó meg a rossz. Uh -huh. És most meg, megérkeztünk a fegyverkeres, a fegyvernepper világába is. De igen. Uh... A, nagyon ízléstelenül vannak a női energiák reprezentálva ebben a filmben. Tudod A búcsúzkodása a, a barátnők közö, között, tudod? És az El, elvállást, tudod? És akkor a könnyes búcsú, az, a kéz, ahogy a kézhez ér, a kis mosoly a szájak szegletében. Ez nekem megközelíti a Star Wars um, 7-ben ezt a Han Solo és Leia találkozása jelenetet. Ízlé, ízléstelen, tehát ízléstelen volt. Tehát, hogy a probléma az az, az, hogy az ellenállásnak kizárólag fehérbőrű nők a vezetői, az, hogy az egész galaxisban a legalkalmasabb párosítás a vezetésre az az egy ember, tehát egyes pont ember, tehát emberi lény, nem mm -hmm. pedig bármilyen más kreatúra, kettes pont fehérbőrű, hármas pont nő. Mintha csak nem a fehérbőrű nők akarnának Robi... kvótát maguknak világszerte meg kifejezetten a demokrata berkekben ahol ezek a filmek készülnek Azt említsük meg, Agbar hogy Admirál ott is, volt Agbárad Miráris, mió, ő volt a főparancsnok és hát meghalt, tehát ezt így elmondták, hogy hogy ő most meghalt, és Na, akkor tehát volt egy tégedtadunk igen, a, igen, a hatalmat. Igen, igen. az ad admirális, akit, akit nem lehet vádolni azzal, hogy ebben a férfinőre nőre Nem fehérbőrű, és nagyon, nagyon, nagyon, Különösebben elhelyezkedne a férfi -nő. Szerintem azért... Kvóta kérdésben nem tudjuk, hogy ott egy de nyilván a női kvótára. Azért is vették ki lehet, mert hogyha egy repülőjárműven hangosan elhangzik az, hogy ágbár akkor elég sok ember elkezd szorongani. <gül> <suk> úgy, Úgyhogy nem volt szerencsés. Igen, igen. inkább visszavonult. <gül> azt nem próbáljuk meg összeszedni, hogy mi az, ami rohadt jó volt. Mert én értem. Hogy Mondok valamit azt hiszi, az... Antal Csabi, hogy neki azért tetszett, mert ez a film az erőről szól, meg a Star Wars mitológiáról, plusz hatalmas tiszteletadás lúknak jutalomjáték. itt furán fogalmaz, aki érti, hogy miről szólt az eredeti három, tehát innentől muszáj egyetérteni vele. Különben nem értetted, az a két újat is szereti, nyilvánvaló hibáival együtt. Tényleg érdekes, hogy az erőről mondanak valami újat. Ö... Ö, azt mondják, hogy az erő az energia és egyensúly. Ezeket az új dolgokat tudtuk meg. Ö, és ez, de ezt legalább elmondja a Luk is, meg utána elmondja Ré is, hogy így ezt érzi. És hogy hát, hogy minden élő között ott van. Tehát, hogy így igazából ezt tudtuk meg. Vagy tudtunk, új, új, tudtunk meg újabbat? Mert én, én érdeklődve várom ezt Nagyjából a Nagyjából ezt. Meg a szent könyveit, ami elvileg nem fontos. Gyakorlatilag meg szerintem kimentették abból az égő, égő kis De a toronyból. De van az a könyveknek jelentőség. Szerintem az égvilágon semmi. Mondta Már a mondta Luke, ilyen hogy volna Luke őket. sem olvasta el. Magaluk de, sem olvastál. De a Joda azt mondta, hogy Á, hát azok a könyvek nem letehetetlenek, vagy hogyan... Jó, de most érted, Ré, értünk, a Ré, a Ré, az, az úgy győzte le párbajban a Kylorent az előző részben, hogy soha életében nem használta az erőt, nem volt mester, aki kiképezze, és a Kylorent Rent legyőztek a fénykart párbajban úgy, hogy életében először fogott fénykardot. Tehát akkor érted, a... a, a nagymesternek a, a tanítványát. Hogy lehet innentől kezdve az erőviszonyokat komolyan venni? Vagy De az, az csak azért nagymester, mert ők a szit viszonylatban így picit felpozícionálják a névjegykártyájukat egykártyájukat. Tehát lehet, hogy egy kis átlagos jedi, ilyen köntösös kis paraszt az ötször mesterebb mesterkorára, mint egy szitmester. Csak az a sötét oldal erősebb. Érted? Ő, ö, azt, a, azt, hogy nagymester, azt ő adja magának azt a, azt a pozíciót. Ő, ő rendelte meg a saját névjegykártyáját. Ettől függetlenül a, a tanítványa lehet ilyen-olyan silány. Sőt, ez az utánpótlás rendszer, hogy egyesével ö, nevelgetjük a szitu ez nem túl hatékony. De könyörgöm a Kajlorent, aki, aki akkora erőhasználó, és olyan, olyan magas színvonalon üli ezt, hogy a saját mesterének a tudatkontrollját kikerüli. Hogy, hogy, hogy úgy tud cselekedni, hogy a mestere nem lát nem láta a szándéka mögé, a saját mestere. Ezt, ezt, a, ezt a, a, a, a, a Spielert hogy győzhettele le kartpárbajban egy lány, aki életében először fogott fénykardot, és soha nem képezte ki senki? Azért, mert vele van az erő, Robi. De könyörgöm, a Kyle is ott az erő. Hogy győzhette le? Tehát, hogy ezektől nehéz nekem komolyan venni ezt a dolgot. De a kylo nem egyértelmű, mint azt mondtam, hogy ő itt lenne. Nekem ez a véleményem. De hát Ő valahol billeg a kettő között. Na igen, de a mesterét hogy hívják? Snoke. Ő Snoke. De olyan béna van, nem ez a Snoke. Snoke inkább egy véglény. De tényleg állatszerű. mikor róla aztán semmit nem tudunk meg. Ö, az, azt vártam volna, hogy kiderüljön, hogy ő honnan kerül. Nincs személyisége, de hogy, hogy Snoke, ő, ő azért szít Tehát vele kapcsolatban elismerjük, hogy szit. Hát Aha. meglátszik na, a vonásain na, is. arról van szó. hogy a Kylorán ugyan talán nem szit, de akkor erőhasználó, és akkor a hatalma van, hogy egy szit nem lát a szándékaiba. És ő az, aki ő, aki képtelen legyőzni egy lányt, aki életében először fog fénykardot és nem képezték ki soha. Szóval, hogy érted, hogy mi a problémám a dologgal? reméljük, hogy ezek kiderülnek a kilencedik részből. Nagyon bízunk benne. Azt írja Udvardi Rihárt, hogy ez már nem Star Wars, hanem a Disney pénzügyi fejőgépének zászlós hajója, megszégyeníti és sárba tiporja az eredeti trilógia szellemiségét, csúfot űz belőle, és kifordítja önmagából. szégyen érzetet kelt minden valódi rajongóban, aki nem elvakultan, kezd nedvesedni, ha csak meglát bármit, ami a filmhez kapcsolódik. Tehát itt nekünk a, a hallgató, hogy ki a valódi rajongó. Az, nem, aki nem, nem elvakultan, elnézést. nedvesedik. Akkor, akkora, Boros, akkor ne, hát, nem ne nedvesedjél elvakultan, légy szíves, jó? Láss és ne szeretek rajongó, elvakultan, elvakultan ne nem nedvesedik elvakultan. Um, nem tudom, én, én engem ezek a filmek szórakoztatnak és megdobogtatják a szívemet. Lehet, hogy ez kicsit ilyen primitív hozzáállás. De. Ez, ez van. milyen, amikor a vitából visszavonulsz az érzelmekhez, nem? De te <gül> szeretsz ebben a retróban, igazából ez visszahozza a gyerekkorodat, te pont ezt várod. Ettől. Igen, pontosan ezért készülnek a Star Warsok, -ok, és ezért veszem meg a mozijegyet, ezért veszed meg te is a Mozi jegyet, az a lényeg, hogy, hogy megvesz minket kilóra. Tehát te is elmész és megnézed a... Még akkor is, hogyha rettenetes ellenérzéseid vannak, te is elmész a moziba és megnézed. Hogy aztán jól fröcsökhessél róla a rádióban, de mindenféleképpen hogy aztán a Hogy aztán jól van... róla. Tehát én avért nézem meg a Star Wars, hogy aztán jól fröcsökhessek róla. Elnézést. én vagyok a hibás azért, hogy hogy hogy. hogy, hogy Ren, a lényeget e, nem e, fogod, egy, Robi. Egy, egy, egy, egy, Adó, bén, egy, egy bénázó, bénázó csajtól <laughs> kikap kartpárbajban úgy, hogy a csajt nem képes ki soha senki. Tehát, hogy így, úristen, ö, nem, én nem azért néztem meg, hogy fröcsökhessek. Én azért néztem meg, hogy, hogy hassak, Aztán hát ez lett. Tehát, hogy én a legjobb szándékkal néztem meg. Már csak ez a szándék hiányzott a, az alkotókból. De nem, nem azt mondom, hogy teljesen, mert az, az igazság, hogy nem tudom teljesen elmarasztalni a filmkészítőit. Én egy kalap szarra számítottam, és ahhoz képest nem volt rossz. Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. Az utolsó Jeddikről beszélgetünk, akkor soroljuk fel a jó dolgokat. Nedves egyél kritikátlanul, légy szíves. Jó, a Star Wars hangulat az nektek nem jelent semmit? Tehát az, amikor belülsz egy moziba és így, és így az, az az érzés, hogy te most egy Star Wars filmet nézel. Tudod, van ez a zene. Az, tudod, az a Jedi szene, amikor mindig Aisy a izjalukat mutatják, és akkor így beúszik. Binary a... Sunset igen, az a címek. Igen, igen. beúszik a John Williamsnek ez az zenéje, Aha. és akkor így. Igen, az, ez, ez egy hangú. Még egy hangot egy videóklip lement, és igen, ez egy videoklip, és ilyen, hogy mondjam, ilyen. Kellemes vagy kellemetlen? Ilyen, ilyen, Most audio, érze, érzem audio, benned a fortyogó sötét oldalt, hogy le akarod értékelni ezt az érzést, de ne. Add, add át magad, és, és, és lubickolj el benne Robi. Egyértelmű, hogy a Robi assz egyébként. Ő, ő az, akit a gyűlölet hajt. Audio, Engem a, is, de ilyen audio, a, a, a, nem. A, a, Tehát, hogy, hogy mondjam, az az, él, az az élményem, hogy ez egy ilyen audiovizuális retropornú. Érted? Nagyon az érzékekkel és nagyon a, a nosztalgiával kommunikál. Érzékekkel és emlékekkel. Ez, nekem, én, nekem ez a, ez a egyet, fő érted. problémám. Szerintem ezzel. húztak érted? egy párhuzamos, párhuzamos görbét a 4-es, 5-ös, 6 És azt nézzük most 30 vagy 40 éves távlatban. Mégis a, a dizájnak, a díszletnek, a zenének járapont, a, annak, a, annak a bolygónak, amin a harcok folynak roppant mód járapont látványos volt, tényleg szórakoztató volt. Humorja is, mi, mi, is vicc, jó volt, mi, mi, mi, Igen, vicces pillanatai is voltak. Nem volt, tehát hogy így, így úgy jöttem ki, hogy így igazából tudod, tudod mi az igazság? Hogy a mi nemzedékünknek már nem akarnak uh, saját Star írni. A régi Star akarják nekünk újraírni, nem akarnak nekünk, ha új mitoszt akarunk, akkor nekünk, nekünk magunknak. nem, a, a gyerekeknek és a tiniknek is. Nem egy egyébként, új Star Wars egy, egy, egy, de, nem, de hogy. 15 azért, éven. Igen, igen, igen, ebben igazad van, de hogy valójában a. a, a jó, Értem, hogy mire gondolsz? A, a fiataloknak írják. Hát arról van szó, hogy mi, mi, mi már nem érdemeljük a mi nemzedékünk. Vagy mi egy... megtettük, amit kellett. Elvittük De a gyerekeinket nekünk, nekünk a szárboszág a nosztalgiát, a, a fiatal nemzedéknek pedig Igen. próbálnak valamit. Most megint új nekünk, freddut, most megint velünk kommunikálnak a fiatal nemzedékkel, a piac szerintem a fiatal nemzedékkel a George Lucas kommunikált, amikor elkészítette a Fanton menés című filmet, az, az kifejezetten a kölykök, meg utána filmeket tudod, az kifejezetten a kölyöknek próbálta meg ö, az, új, ú, kvázi az újabb nemzedéknek is átadni de, a Starward-et e, szerint de, de most, is, most, történik, szépen, mert mert most me... is van egy új nemzedék Igen, de most szerintem azt az történik. a célja, hogy bevidd a moziba a gyereket és ő nem. is rajongója rajongóvá váljon de szerintem most az a célja hogy, hogy te, téged szolgáljon ki azzal az élménnyel, amit annak idején. De lehet, hogy a gyereknek is szól, én nem tudom. De én meg szerintem arról van szó, hogy pont a Borosnak szól. Pont neked. Pont neked, aki, pont neked, aki szeretnéd újraélni a régi emlékeket egy kicsit másképp, de tulajdonképpen úgy. Tudod, hogy mi a probléma? Hogy a Star Wars is olyan lett, mint amilyen a, mint amilyen a Kalambó. Jön az új Kalambó epizód, és egy valamiben biztosak lehetünk, hogy, érit, semmi a... sem fog, hogy semmi sem fog változni, és hogy minden egy kicsit meg fog változni. Változni. Tehát, hogy valójában semmi sem fog változni, minden pontosan ugyanúgy fog történni, mint az előző kalambóban, de az, a nevek mások lesznek, az arcok mások lesznek, a körülmények mások lesznek, a helyzetek mások lesznek, de mégis minden pontosan ugyanúgy fog történni. És a Star Wars-al is ez történt. Újra meg újra zajlik, de valójában csak újabb és újabb kalambó epizódokat kapunk és tudjuk, hogy a következő epizódban is mi fog történni, és mi lesz a vége, mert már láttuk a kalambót, és tudjuk, hogy a kalambóban mindig így történik, és pontosan így, és sosem másképp, és nincs lehetőség arra, hogy a végkimenetel során bármiféle meglepetést éljünk át. Mi van a Jedi visszatérben, a hatodik epizódban, amit a kilencedikben majd nem akarunk viszont látni? Evokokat nem kérek, vagy evokoknak megfelelő ilyen porg porgokat, jól mondtam? Por Én porgokat sírva könyörgök, kérek szépen a a Kylo ne egy negyed órán keresztül ilyen, az milyen ilyen jó, marimba zenére. Én azt kérem, hogy a Kylo Ren a végén ne álljon át a Jedik Jedi mellé, a Jedik pártjára, hogy megteremtse az egyensúlyt az erőben. Én csak ennyit szeretnék kérni, hogy a film végén tíz perc, film utolsó 10 percében a Kylo Ren, ne próbáljon meg így beegyensúlyozni be középre az erő két oldala között egyensúlyt létrehozni, ahogyan annak idején a Dárt tette, mert ez egyszer jó, jó volt. De mi lenne egy jó volna. befejezés ennek a pedig ez, pedig ez jön. És ez, pá ez párhuzamos a hatodik de része. De különös mi jó, de mi befejezése. Lenne? Na, Robi, mond meg akkor, hogy mi lenne egy jó befejezés a sztorilánynak. De most további, további, én, további várja, négy várja, epizód. Várjál, várjál, várjál. És ha én most itt Kapcsiból nem tudok neked mondani Kapciból. egy jobb, jobb befejezést. De valami nagyon sötét. akkor, akkor, befejezés akkor, akkor befejezés vajon nem érdemel meg a Star Wars egy jobb befejezést? Halló. Akkor talán nem kéne összeülnünk össze és kitalálnunk egy jobb befejezést? Tehát, ha, ha én most nem tudom megmondani, hogy na mi lenne a jobb befejezés, és én nem tudom erre rávágni, akkor biztos, hogy elégedettek vagyunk azzal a befejezéssel, amit gyártani fognak nekünk? Hát nem, de meg nem. fogjuk nézni a filmeket. Elmond, Elmond, elmondom neked az Uber befejezést, az pedig az, hogy mindenki meghal szinte kivétel nélkül, de utolsó erejükkel még egy Ádám és egy év át egy földnevű bolygóra sikerül letenniük. És akkor így értelmet nyár, hogy ez miért a múltban játszódik. Igen, meg fogjuk nézni, mert most már kíváncsiak vagyunk, csak lehet, hogy hagyunk rá pár évet a bemutató után. Én is, nem szeretem ezeket a dolgokat elsietni. Azt mondják, hogy ez érik. Érik a DVD-tokban. És hogy egyre jobb lesz. Ne pontozzunk, vagy ha akartok, igen, hanem helyezzétek el egy sorban. Én pontoznék. Én azt mondom, hogy hat pont. Hű! Tök jó, tehát egy jó kis ja, jó kis, jó, élmény, jó nem, kis igen, film, jó kis film, hát mondjuk így. Na jó, de, az, de de azt tudjuk, hogy mit tudom én, hét alatt nem igazán nézel meg semmit, hogyha csak a pontot ha tehetem ézed. és Ez azt jelenti, hogy, hogy nem szeretnéd, ha megnéznék. Ja, ezt nem mondtam, hát most ez egy, jó, ez egy jó kis film, mondjuk egy hatos, érted? Hét. Hm, én ennél, én ennél fejjebb érzem, tehát én komolyan azt gondolom, hogy ez talán a harmadik legélvezetesebb uh -huh. rész volt az eddig elkészült kilencből. Uh -huh. Hát én azt gondolnám, hogy, a, hogy végül is az eredeti ős trilógiához képest, amit azóta készítettek, azóta ez a legjobb. Bár a és amit mondasz, az tényleg... Na mondd el van, a nagy erényeit a filmnek, ami, ami, ami, ami, ami, ami, ami tényleg rajongható a, sokkal, a számadra. Az egész sokkal, de sokkal kiforrottabb volt, mint az ébredő erő. Tehát az ébredő erő után egy olyan fanyalgással jöttem ki a moziból, hogy még így szégyeltem is magam, hiszen én fanatikus és elvakult rajongója vagyok a Star Wars-nak, mégis fanyalogva jöttem ki, hogy na ez mi volt? Azóta persze láttam már párszor újra, és aztán végül is jóra néztem a filmet, ezt így szoktam mondani, de, de ez most olyan volt, hogy kijöttem, és azt mondtam, hogy Na ez, itt, itt, itt összéb értek a dolgok. Tudod, mint amikor életedben először csinálsz egy rakott krumplit, és akkor hát végül is megesszük finom, de amikor másodszor készíted el, akkor, akkor már jó, akkor jóra szab... ízleled az ugyanolyan szar rakott krumplidat. De, ugye ez az az étel, amire megszakott minket hívni, <suk> <suk> <suk> és rohadt rendes módon én meg szétszarozom. Hát igen, egy jó rakott krumpli. Boldog új évek minden Január, február, március, április, május és még június elején is el fogunk menni filmekre 2018-ban. Minden hétről választunk egy olyat, ami szerintünk talán a legkisebb rossz, vagy egy akár nagyon jó választás. Legyetek akkor is velünk. És Meg az erő eljetek. is legyen mindenkivel, mm -hmm. ugye? Köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.